Allah Allah Allah Allah Allah Ta'awud billahi minash shaitani rrajim Bismillahirrahmanirrahim Shqjeta kulturore klenaria ju paraqet ligjërata nga profesor doktor Shqipt Krasniqi ligjërorës dhe imam në xhamin e Madh në Prishtinë dhe profesor në fakultetin e studimeve islame gjithashtu në krishtin. Ajo është Kur'anin, libri Allah të zhuzin, në të cilën nuk ko dëshimnete la rej pëfijin, نَقَارَ فارد الشيمه سي اي اش ليبر زوتش لشان الله وحده ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد به الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة ودى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات ربي والسلام هو عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وابع فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الامور واشرها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bidatin dalal wa bad falim daraymu allah an madwar wa bi salawat wa salam bi peigamberin e bekuar sallallahu alaihi wa sallam itil toriyyah tan evet luzar mu seliman hiya khoshtu tawhidat allah ta'a wa jal timet e madhët Allah t'baraka vetala dhe pun kryesor dhe parim kryesor për të cilën ishte dërguar pejgamberi alayhis salam është çotës pastroi besimet e njerëzve Ta largohi besimin e kotën nga a i popull në të cilën ishte dërguar dhe pasta i krejt njerëzit në botë Ti përpshi ajo dritë dhe në uri nga i madhi Allah Azzevo gjellë në mënyrë që njerëzit të largohen nga besimet e kota njëherë dhe për gjithmonë Paçardha shpëtimi Allahu Ta'ala u xhëll, çojshin vitë dervuarin Allahu Ta'ala dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjitha ata të cilët rasonin dhe shkojn rrugës të tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj udhëzar muslimanum. Shaytani imalkuar, Iblisi imalkuar, prej se ka larguar Allahu Azza wa Jall nga mishira dhe rahmeti i ti, tij është zotuar është zotuar se nuk do t'i lë mundë nuk do t'i lë hile nuk do t'i lë rrugë të dridhë pa përdorur nuk do t'i lë metodë pa përdorur për, për tia i fitur dhe devijuar bit e ademit alayhissalam burti lar guaran ata nq rrug Allahu ta azza wa jal nq rruga janite thefti i dërguar drejt një xehnëm fa tallahu azza wa jell, قَاثَ إِبْلِيسُ مَانْقُورَ فَدِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ نْغَآيَاچِ تْمُا مِفَرْبُوزَ ذَمِيلَارْغَوِ دُوتِي ڤِ رَبُّو تُو Do të vë, o Rabbët u, do të i dalë për para njerëzimit dhe do të largojinga rrugën 7 të vërtetë, do të sillem atyrën nga djallta, nga emaita, do të udal para dhe mrafa, me gjaltiera nuk do lë të lë më të të përdorur, për të larguar rruptet tuaz, Zoti jam nga rruga jote dhe shumica në njerëzimit, nuk kemi gjetë o Zot besimtar falëndërus të janë kjallët të malkuarit dhe premtimet e i blisit të malkuar, se do të ponoj, nuk do të lëvë dhe të korë, vetëme vetëm për ti lajthitur dhe për ti i debijuar njërzimin nga rruga e vërter që shtocë vlazar me ceremoninë me plot kuptimin e fjalës dhe me plot përgjithësi dhe me plot të drejtë theni se iblisi i mallkuar, shejtani i mallkuar, u bë armikun më i përbetuar i njerëzimit që ka pasur njerëzimi ndonjëherë inna shejtane lil insani adubum bin më të vërtet shejtani thot Allahu është armik i përbetuar i njerëzimit Pra kini dronë, hap në sytë oju njerëzë, dhe kini dronë dajartia rëmiku të përgëtuar. Pasta i vëzërë vëzë mëslimanë, prej sukseseve dhe drëdhive të mëdha, të cilat i ka përdorë riblisi malkuarë, dhe ka pasër suksese më të mësë shumë të në toë, është është është largimi i njerëzimit nga rruga e Allahut, gjithsisht adhuri mi i varezave, dhania njerëzve mas do Allah mas varezave, mas adhuri i me të varezave. Kjo hile e madhe shejtanit ka kryer punë prej kohës së Nuhit aleyhisselam, thuajse prej fillimit të dynjas. Ka kryer punën Nuhia aleyhisselam. Gjecështë popullë i ti Dhe i bëri popullën e nuhit Që t'jadhorojnë të vdekurit Pasta e Allah vazhë vëgjel E dërgajnuhin për për i gamer Për i t'ja të rje kur vrejtje njerëzimi të Se mos i adhoroni të vdekurit Mos i lutni të vorezat Mos i madhoroni vorezat Këthenu të Allah vazhë vëgjel Këthenu të kryusi Në dorën e ati të cilit Në të cilit në shdëmme dhe dobija فَتَنُوهَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ نُوحُ رَبِّي إِنَّهُمْ أَصَوَنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارَةً وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَدْرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواً وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَلَاءً Dhe Nuhi Aleyhis Salam Për thotë o Zotë i jam Për anë kuhët Allaho Azzajel Pasë i shithir e atë popël rrugën Allahot Për hiqë ma pak se nënë qënë e pasdhët vite Për thotë o Zotë i jam Ata janë larguar për rrugës e vërtet Ata i kanë larguar popëlën nga rrugë e vërtet Dhe i kanë thënë pra të partë të tyre I kanë thënë popëlët mësën dëgjoni nuhin Mësë i lenë i Zotra të juajn të cili të keni pas e që kanë qenë pas të zotra të tyre wa kalu la të dharuna lehet e kum wa la të dharuna vadan wa la sëwaan wa la jëgutha wa jëguka wa nësra këta pas amra të zotra dhe të tyre që i cekë Allahu në Koran dhe thotnuhi këta shumë njerëzë zotë jon i kanë humbur dhe mësele qafir në këtë dunja dhe mësele qafirat pa ishkatru Kanë fanë olemaja djetartë islam, këmëntator të ajetit kërë anor, sëm kohin e nuhit a lejhis salam, gjithësish para se marë nuhi, këta pes persona kanë qenë njerës të dëvat shumë, njerës të sinqertë, dhe pasi kanë vdekur, kanë shkuar i blisi me dëlaverët dhe drëdit e ti, shëjtani i malkuar, të atë të cilët kanë trashivuar, kanë betë gjallë pas tyre, dhe ju kanë fanë, se të parte juaj që kanë vdekë, kanë qenë bura të mirë të dëvatë shumë, edhe ju do atë me ndjekë rrugën e tyre, dhe për me perikujtue punën e mirë që kanë bërë ata, nuk kanë qenë keqë, nuk kanë qenë keqë edhe ju me i vizatuar, me i bërë disa busta, labitarë në formën e tyre, në mënyrë që kur të shifni ju ata, u afërkojtojn personalitetin e tyre, adhurimin e tyre, ibadetin e tyre dhe ju bënë ibadet si ata dhe afrohet te Allahu. Dhe waqah yeshuon njerëzve këtu punë të shëmtuar sa për fundim. Dhe kanë vepruar kështu, pa i adhuruar ata dhe pasi ka vdekur ajo gjenerat dhe ka ardhur gjenerata tjetër. Iblisi mallkuar u ka thënë atyre se ti parte juaj Kër kanë hasë në hallë, kër kanë pasë probleme, kër kanë pasë telashe, kër kanë desh me kërku e shërim nga Allahu, largimi dhe shërim nga ndë një smundje, apo largimi ndë një brengje dhe mërzije, janë shkuar të vërezat të këtyre njerëzve dhe janë lutur të ata dhe Allahu është përgjegjur, dhe kështu kanë bepruar ata dhe kanë ranë në shirkë, i kanë bozë o të qëtë pevre i tërfare dhe ka dërguar Allahum nuhin a lejhi selam dhe pas i kohet të gjacisht tham nuk ka rritur nuhit i bindi ata njerëzë të kthehen rrugën Allahut dhe dërgoj Allahut të fanin për mbysjen kataklizme në kësaj dënjaje ku i përshiti u i krejt dënjan që shështë njohur në Koranë dhe librat e tjera të shajta që kanë qenë para Koranë të madhruarë O adhërimi i varrezave, madhërimi i varrezave ka vazhduar edhe te popujt e tjerë të tirr, pas Muhamedit aleyhissalam, sepse tham shejtani mallkuar është zotuar se do t'i lajti dhe t'i largon njerëzimin nga rruga e Allahut. Ka vazhduar gjenerat pas gjenerate, një gjest i tillë i shëmtuar derit e pejgamberit aleyhissalatu wassalam, edhe mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka vazhduar edhe ne kët ymet Vaqdojnë edhe sëtë, dhe dhe dhe vaqdojnë deri sa ka thonë Allahu të barek e vëtë ala Blazënë mësrimën, ndo është ta mund të fatë dikush Që ka në hyndeve nëve kjo tim Që fa rëndësie ka kjo tim Adhurimi dhe madhurimi vërrezave Ngritja e shtëpijave mbi vërrezat Ngritja e tyrbeve mbi vërrezat Ofrimi të Allah në përmjet atyre të vdekurve Që fa rëndësie ka të knirë Kurse ne nuk jahë dhërojmë ato, ne jahë dhërojmë Allahun azzëvajgjel. Themi po, vlëzër mëslimën, ashtu është në shëqim të parë, Allah e kam brojt këtë shëqëri, e kam brojt nga adhurimi vërrezave dhe madhurimi tyre. Dhe kjo është nimet dhe dhënti e ma dhe Allahut. Ja larguar mëslimaret nga islami, shumë shtu ju latu dinit islami kan larguar, i kan anashkaluar, i kan lan anash, por falë Allahut azzëvajgjel, Nuk kanë ra në shirkë, nuk i kanë bëzdo të të qëqë, nuk i kanë madhruar të vdekurit. Me gjithate, edhe këtë popull nuk kanë shpëtuar nga madhrimi vërezave dhe ljutet e vërezat. Jemi në praktë një feste të shëmtuar, e është të quajtur shëngëgjë, nga e cila nuk e dim se ka ka arzën e fila saj me saktësishtë, por e dim se nuk është feste muslimënve, nga vetë Emri Sai. Dhe nuk ka ti bëj me islam dhe me muslimanët asgjë. Dhe në kth festë, dhe gjatë kësaj feste, dlni dha shqip, dhe, dhe bën janë një vështrim, tyrbeve të ndër, të ndër tuar an mbi disa varreza, rreth Prishtinës dhe anë Bankosovës dhe vende të tjera. Dhe shoftë, dhe shësat se çka bëhet gjatë asaj feste nga muslimanët. Afro hanërzat ato varreza thale namaz si yllën rreth tyre dhe bën tawaf lutën te ato rezat kërkojn prej tyre me shpëtuallahu kërkojn prej tyre rrezk furnizim shërim largim të smundjeve largim të brengave kërkojn fat kërkojn fëmijë derdhën gjak prej qurbana dhe lloje të ndryshme të ibadeteve që nuk i bojn vallahi në për xhamia Nuk i madhrojn xhamiat e Allahut azza wa jall. Ku janë vende që duhet të madhruar, sa i madhrojn shtëpia të shejtanit, sa i madhrojn tyrbet, që është adhurim dhe veprat e mallkuara të shejtanit. Dhe ata njerëz vëllazë muslimanë, pa deshtore, kanë rënë në shirk, i kanë bojë Zotit shoq. Pejgamberi alayhi salatu vesselam Shumë ështu të për neve, ka pas drotë të madhe, se do të ndonë një dykurie t'ilë në imetin e vetë, dhe ja ka ndodhur dhe është duke ndodhur, edhe në smundje në vdekjes, edhe dhim të më të më dha, këri ka pas alejhi salatu e salam, dhim të më dha të vdekjes, Pag dit para se më vdek, pejgamber aleyhis salatu vësselam këthën, qatëllë Allahu l-Jahude vë n-Nasara, itë tëkëdhu kuburë e mbiëjëhi nësajët, Allahu i vrafët Yahudit dhe të kërështarët, të cilët i kanë bërë, dhe rejzët e pejgamber vë të të tjërë gjamia. Dhe këthën aleyhis salatu vësselam, inën min shirari nësë, njerëzit me të këqijan, men të drikë humë sëa, vë humë ah نيرزت ما تكشيا نتاة تسلت إنزان كيامية الدكة شين تجاض والذين اتخذون القبور مساجر ذا تاة تسلت Vërë e zatë i bëjnë gjamia Njerëzit më të këqij janë ata Njerëzit më të këqij O shtull pejgamberi a.s. Ka pas drotë më avë shumë Dhe ka thonë o zatë U në kërkoj prejteje Që vërëja mësë më bëhet gjami Vërëja mësë më bëhet tyrbe Mësë më dhërohet vërë im Mësë më rëdë vërë im i dal Më lutë njerëzit ajvar Por ja e këndovla zënë mëslimon Dhe është dukënd Dhe nuk ka dëshim se domet janë të mbarë dhe ti pa numërta dhe nuk ka dëshim se zamra është dom muslimani e cilat la ilahe illa allah muhammedur rasulullah rrënqethët rrëbrëngoset dhe, dhe mërzitët kërën dëgjanë se qka bajnë të ashtë të quajtore të mësliman gjatë kësaj feste në përë ato vareza, për që ofë edhe jashtë kësaj feste. Prej dameve të më dha, të cilat janë, më ngritje në atyre varezave, atyre tyrbeve, është madhrimi i tyre, gjatë që është haram në islam, marja atyre për festa, e ne e dimë se kemi vetëm dy festa në islam, që ne ato i quajnë bajrame. Pastaj n jerë jetështati i ibadeti i ngjajnë me ta adhurimet e mushrikve të paganëve të cilët e adhuronin idole të ndryshme që nuk kanë dëm as dobi. Pastaj bindja tyre, se prej tyre kanë hajrë, prej tyre kanë dobi, sa to vërreza ta lërgojnë të ligënë, sa to ta silën të miren, sa to të silën fa dhe lëmë të ri, dhe të tira dhe të tira, dhe me këte i për nxajnë, dhe me këte i për nxajnë të kryshterve, evrejve dhe mushrikve, pastaj lodhje madhe, hargjimi madhe por edhe gjënnahi shumë i madhe pastaj vdekja sëneteve dhe rinjallje bidateve, pastaj Për i dameve të më dha është edhe dëmi I cili i bëhet të vdekurve Sepse të vdekurit të rëndohen Me atu lutje dhe adhurime Që bëhen vërrezave të tyre Ata nuk janë të knacur me to Ata i orrejni shumë ato I nënçmojni shumë Dhe në ditën e kia me të ty Distancohen për e atyre Të cilet i kanë madhruar Për nare të atyre vërrezave Pasta i blëzër muslimon Për i gambe i reale i hisselam Në e kambe ka bërë neve së netë dhe legjitime që ne kur të shkojme të varezatë të jepëm selama tyre të, të lusëm Allahun azze o gjeli për mishirë ndaj të vdekurve ndërsa të atyllët e ka ndruar krejt kitë procesë dhe i lutën të vdekurve ven se ti lutën Allahot për të vdekurin ata i lutën të vdekurit dhe aj nuk është një gjendje as ti bajdëm as dëbi kështu që kanë bërë dëmve dëvetes dhe të vdekurit po vlazen mësliman po vlazen mësliman kjo është një realitet prej realitetetve që pokalojmë ne së si i meti pejgamberit a.s. të të një Allah të madhruar rullu dhe keni dro mës të shkan mendja dikuj mëshkuën e përtyrbë gjatë kësaj festet të shumëtuar e cila nuk ka të bëj me islam të të një Allah mësillen të afërmi të jua i mëshkuë mësillen të afërmi të jua E dhe më afroë, edhe më marë pjesë, edhe nëse shkojnë pa qëllimë të madhërimi të atyre vërrezave, sepse atë zbërët hidhërimi Allahu tazë zëvëgjel, zbërët malkimi Allahu tazë zëvëgjel, ata njerëzë të cilët shkojnë atë vende, me atë qëllime, futënë në malkimin e Allahu dhe të pejgamberit Alehi, salatu e selam, të të një Allahu tazë zëvëgjel, lëzër mëslimon, sajnë njeri i cilive prë një gjatë të tilë, Shkan atje dhe fal namaz, shkan atje dhe bënd të vaf, shkan të vorë dhe kërkon lëmosh, kërkon shpëtim dhe shërim, thirë gjak atje a i ka dalë prej dinit Allahot a zogjen, E kam mohuar Kur'anin e madhruar, e kam mohuar profetin e bekuar, dhe ai ka nevojë me përtri imanin vllazën musliman, dhe nëse nën zën vdekja çati gjendje nuk ka me i krye punë namazi, nuk ka me i krye punë xhirimi dhe asnjë punë nuk do të kryen atina, nuk do të kryen dbi. Tuthi Allahu të madhruar lëfton bidatën vllazën musliman, lëfton i shirkun, lëfton i sepërndryshe nuk vjen rahmeti i Allahut, nuk vjen më shira Allahu të zhojën Allahu na më shiroft në dhe ja rabel alemin naj pas në ispas roft zemrat nga adhurimet dhe bindjet të kota Allahu të zhoft lëzër dhe motra tona ja rabel alemin Allahu na bëbër atyre të cilet shkojnë rrugësë Allahu të zhojën dhe rrugësë i pejgamerit sallallahu aleyhi wasallem dhe shogët të ti besnik pasta i blëzër mësliman bini stikfar dhe kërkan një fale për vedvetin e juaj dhe për blëzërët mëslim mone për gjoksi dhe diënë se Allahu Azza wa Jall është fatës dhe mëshirshëm inhu qul ghafurur rahim